Urte bat donapaleuko klinika baiunako ospitaleari lotua dela. Eta bateratze hori jautu hona izan dela gertzen da, zerbitzu hobea dela, jende gehiago hurbiltzen dela, atik ez egoitza behirik den hori behitzea erabaki da donapaleuna. Baionako pestak asiko haste baten buruan, eta luzaz besta horien antolatzaile izan den Andre Beotegi egun ehorzia izanen da Baionan, bede lekukoa hartu duen angiloke entzunen dugu. Eta makeako pestaka gaur abiatzen, leza fin deitu antzerkia, komedia bat eskainiko dute herriko gaztek eta aroa beraz Ionezu jadanik xapeletan <laughs> xapeletan bahnean eta freskoan e, egun alerta horian ezagidute miagitzeko aroik ertzaileak departamendu guzia aro pizu horren e, goizetik bero egiten du, janik oita iru gradotan gira hemen donian egarazin eta istantean oita amabost grado pasa aipatzen dira. <hazien> Urte bat guai amikuseko sokorri klinika, baijonako ospitaleari lotua dela, garaian aldaketa unek ahangura frango sortu balima zituen atzo, lehen urte horren bilana aurkestu da, akitaniako ARS osagari agentziako zuzendaria, baijonako ospitalekoa, dona paleukoa, tokiko haute besteak beste, lehen urte horren bilana aurkestu dira. michel glan, baijonako ospitaleko zuzendari, tutta Donc effectivement la clinique était quand même en grande difficulté en terme Baile, erre berdadu eta aurtebat giru klinika gaizki zela. Gendean, kurbilara steer eta rush tudugu. Egonalia keta mediku enganat bizitak eta un ecojamares gure tudira. Medikunsan eta amategian urgentietan hori esker gure proposamen zerbitzuak askertu dugu eta egin benefizioari esker egoitza horren beritzari lotukugina. Situacion complete de cet etablissement. Bere bisitaz, baliatu ere Ekainean erizainen ordenak Donapaleuko ospitalearen kontra Pausatu plentaren aipatzeko. Erizainek diote Erizain laguntzailek Eberen lambatzu egiten dituztela Donapaleuko ospitale hortan Estire laik hortako formatuak Eta gutiago pagatuak direnez Ekonomikoki Bere abantailetan ari dela jende ahten kaltetan Salatze hortaz Huna Michel Glan zuzenariaren arra ignored C'est pas exactement comme ça que le problème se Zara, euh, oliek, et eta behar den formakuntza baduté très jeune. begira eta ber bakun laguntzaile zaiteko Beren laneko teko. Bidenaniko experientzia balora eta behar len chaminak baditutste la norme BTTC. Estación de fonction. Donc nous sommes totalement au norme par rapport à rachlegangira, dona poliko bostirizain huriekin, aspaldiko guerada. Ez dugu Edizain laguntzailerik hartu izaineen ordez. Eeta hartuko ditugu bai izain diplomatuak ebauntza eta lokartzeko xeermitsuetan l lasteraiko direnak. Des infirmiers diplômés de bloc opératoire de même que des infirmiers supplémentaires anestésiste. Donapaleuko ospitalea, Lampostu sohtzaile horaino, hatik amikuzeko erri elkargoak, leku berriaren eraikitzeko berexi lujari beste baliabi debatatxe man beharko dio, mementoko eritexe beririk ezta eginen, erabakia izan da, kasik 5 miliun euroko busitarekin huaiko egoitzaren beritzea eta modernizatzea lanak 2000 amostian hasiko dira, 2000 amazazpian bururatzeko. Eta berriz ere egun miarritze eta baijonako kapio kliniketako langileak mobilizatuko dira, eguerdi eta biakartian piknikabat eginen dute baijonako lafurkad klinikaren aitzinian, laneko baldintza eta hilabete hobeak hobiak nahi dituzte langilek egiazko negeoziaketen abiatzia galdeiten dute. Eta hautetsiek autetxiek elgarretatze bat eginen dute goizuntan lahzabaleko postaren aitzinean beren kesuaren agertzeko, ahazoina, postako bulegoko langilek bakantzak hartzen dituzteleik ez direla hor eta zerbitzua ez gehiago segurtatua bulegua esten dela, elgarretaratze bat beraz goizuntan behatzionetan lahzabaleko postaren aitzinean kanboko leterm mainu etxeko langilek ez dute gehiago korik jakin atzo, ez dakite langa bezian txartuko direnez oraino, uoldek hartaleko hori funditu dute, eunta hoita eta most langile badira orotarat, eta goizuntan beste biltzare bat izanenda, eta hor gehiago jakin behar lukete, obrek azteko denbora hartuko dute, otsailarte bederen ez da kanboko leterm leku hori behiz idekiko. Eta abihon baiune jukbit taldeak ur uoldek kaltetu dituztenen aldeko partida partidabat eginen du, lagur narteko bat izanen da, barnek, alde, hun, barnek aldean hunkituak izan direnen entzat atxikiak izanen dira irabazi guziak, dona paleu ala doni bane garaziko zelaian eginen partida ezta jakina, data ere ezta finkatua, xapelketaren arabera, izanen da guzi hori. Eskoaleriko bake prozesua bultzatu naiz nazioarteko bitartekariak Jonathan Powell eta Martin Mac Guinness bilborat gindira, atzo, sortu, Eusko alderdi jeltzale PNB, alderdi sozialista, gero abai eko hordezkarieken bildu dira, Euskal gobernuko bake den Jonan Fernandezekin ere mintzatu dira, inigo orkullu lendakariak itzordubat, erefusatu duelarik, bakearen alde zer urratxema nola itzinatu goetatu dute, atzo sohtu alderdiak egun geri bat plazaratu du, biltzaketik landa, erran ez, trabagusien geinetik gatazka konpontzeko urratxak bazirela, bake prozesuak segitzen duela, eta hori jendarteak nahi duelakoan, nazioarteko eragilean lana baitespadakoa dela, erreiten du sohtu alderdiak. Sohtu alderdiak Laatonoita bigaren baijonako pestak, heldu den asteani iraganen dira astezkenetik goiti, asteuntan duten Andre Beotegi omen dute hunek baijonako pesten komisionia zuzendu behitu, mila behatzionta irotonoita amalauetik laatonoita amosteat. Zer horroitzapen utziko duen Andre Beotegik galdegindakogu bere segida hartu duen angi loke besta komisioneko oraiko presidentari. I a, a subi la mutation de, de, de FE mehatxatuak ziren pestenbiamenak ezagutu ditu. Giutonoita hamar eta lata ohigarren hamarkada zaila izan zen Latini latanita bost ere bazkigun gazzoinguszengatikguxi zorrduuko giroa. EleF honntete verita onmen haszen. Bestak egiazki mehatxatuak izan dira eta bere taldearekin ekitalizzon behizuk gauxitu ditu itzordu berri batzu ere, adibidez of konon eta duberdieren ideia sustengatuz. Leon erregiarekin egorditan ezariz hitzordu hori et gounardis aix-ci toutes ces touches-là et d'autres mais on permis et karpen gussi oriek besten osagariari onegin dakote iriko elkarte en parte artze hondiako batekin oriek baitaskite gausen antolatzen ouste dout bai ainit bere initiativa honditus et nous avons nous perpétué derrière cette cette initiative en l'amplifiant et les faits je crois sont devenus ce qu'elles sont devenus il y a contribué grandement Eta goizuntan, amajo honetan irakanen dira Andribe Otegiren eosketak Baionako San Andreseko Elizan Aratzalde juntan aldiz lauak eterditan Koldo Zabala, oldajat aldekoaren eosketak izanen dira miahitzeko San Martin Elizan Itxasun eho biko festivala egun abiatzen, ikus gahi bat atari likuan, eta hor dira bozon Septet eta Jamon López, hau bateria joilea, eta gero Michel Portal eta Bernard Luba bikotea. Haukten ere antzerkibat makiako erriko pesten abiatzeko tokiko jostakin elkarteak emanik pantzo irigaraiek talde horrentzat idaztzi zazpigarren lana haitzineko urteetakoek aktualitateari lotuak eta saktirikoak izan nahi bazuten saga ikastola, hautagaia edo hausiak izeneko antzerkiekin aldiuntakoa Komedia hutsa da, izan burua fin gaia aurkezten dauku pantzo erigaraiek. Leza fin da adineko emazte bati emaiten izen goitia, zendako leza fin biziki e gaiztoa baita bere familiari sekulakoak paira azten dizkio, gaiztakeria bere baitando emazte zaharrek eta Iferlu bat bizi dute, berareken bizi diren bere alabak, uh, ala atxeak eta suiak, alabaren senarrak. Hauek duten esperantza bakarra, medikoak diona bihotxetik biziki eridela ez duela luzarako, baina nurtiak pasa eta horra beti, hainbestetara inonun egun batez alabak bere anaiak deitzen dituen eta elgerren artian ez tabatatuko dute ea ez leikinez manerarik emastiaren beraz eien amaren eriotza akulatzeko. Ara egamezala komedia, umure izan nahi duen antzerki Aktore gastet bisiki trebe bebatzu ekemanika MAKE ALDEKO HAMAR BAT GAZTEK EMANEN DUTE ARATSUNTAN ZORZIAK ETERDITAN HERRIKO GELAN Eta bururatzeko pilota eskualeriko xapelketako finalak segitzen Egun hendaian goizuntan Luzeko finala Beraz gazteena izanen da kapitoari eta subietaren artean HAMARAK ETERDITAIK GOITI ARATSALDEAN PLAZA LASOAN ARIKO DIRA SITOAK txahuak eta gaztetxoak partidak lau honetaik goiti eta eskuuska uska plazalaxuan ere finalak horik aratsuntan urruñan zortziontaik goiti artekoak eta bigarren maileko finala beraz artekoetan denek bateko bi talde dira hariko eta bigarren mailan sarako izahariko da zager segiren kontra